Egun Euskaraldia zaroaren hogeitik anduaren lauera bilgen edizioa da hau, menturaz balio du hogeitaraztea helburuak zuin diren euskaraldi hogin helburuak. Helburua da sinmpleki euskara gehiago erabilzea, gure atian aurten hamabosteeguez iraen du pixkat luzeago izanen da eta hamabostegun horietan ohidurak pikat aldatzea eta ohtik ohidura begiak finkatzea, Euskaraz gure ahtian egeskiago ahtzeko. Atxe maita maita ez girela askiari. Guri da, azken inkestek erakutsi dute Euskara gerota jende gehiagok bazakitela, baina gure ahteko erabilera hori eta xa ahondez behinazela. Hora, beraz. Gehiago erabilpenean da indaga egin nahi hor. hori. bera. Nori zuzendua da, nok parte ahtzen du beraz Euskalduna Euskal izan behar da, Euskara jakin behar da, baina ez bortxaz, san, aire menturaz? afer hau hauniz lotu izan dugu Euskara mailari, baina ez da maila gako nagusia erabilpenean. Eta orrtako badira, badira bi profil berri zeldu direnak Belagiprest eta OBC eta menturaz balio du horren explikatziak gaizki kompreintu baitzen lehen edizioan Belagiprestarena. Mm. uste izan zen Belagipresta dela kiskun, kaskun, kompreintzen din... <laughs> Nik oinogunago, eh, nire sentimentua lehen edizioan, hola zen, hola ulektuan Hau bizitzen Euskara bazakiena eta baliatzen zuena, eta Belagiprest da Euskara etzakiena, ikastenari zena ulertzen zuena, baina etzen arizen mintzatzen, ez da ahasori? Ez da haxori, ukaiten alduzu EGA eta Belagiprest izan. Belagipresta da, intxe horre, eskoa liztunen norma. Egen naidu... Gehen goa. Bai, e, urteantzeak, intxe horre, gisa portatzen girela kasik denak. Egen naidu eskoa da, egunerokoan kompreintzen dugu, Eta persona, egoera edo tokien arabera, haiko girela Euskaraz edo ez lagun batekin ba, berzeatekin ez, e, nahiztabiek jakin ez gira berdin ahem handu, hori da beragipresta. Na, gertatzen alda, adibideak emaiteko nik badut lagun bat Euskara ikasi duena, baina ohituraz zarekin frantses mintzo naiz, hala uh -huh. ere e, beragiprest naiz. Bai, bai, bai. Hor, nahi du, bi beragiprest dirila elgarrikin mintzo. Salbu... Badituz dela bi engaiamendu, belarri prestoiek amabox egunez, da alde batetik agertaraz te euskaraz komkintzen dutela, e, txaparekin, txaparekin. Dala, badzarekin, eta berzaldetik da gomitatzia jendea e, eskoraz akzia berekin. Izaiten albaita jende bat euskaraz dakena, baina nixilik egonen dena, edo ez duena nahi baita ezpada euskaraz akzia berekin, behar, gomitatzen da jende euskaraz akzia zurekin. Txapa bidez, eta baita ere lehen elea, elearen bidez. Lehen heliaren egitea ez da borxatu beharri prez Berak erabakiko du, ja segituko diin Euskaraz edo ez, norbait hasten bali mazaiko e, eskoraz. Ados, baina gutxenez, txaparen bidez, bestea gomitatzen du Euskaraz mintzatzea. E, eta horrek e, du, egisten bidehkatzen ditu nahi behar eskoraz e, ahzeko hmm. aukerak. Eta hobizi? Hau bizi da, beharri prez berezi bat. Beharri ez dute lehen itza edo borxaz Euskaraz emanen, eta aldiz ahobizia ez neoren bea egunen. Kasik errangenezake ahobizia dela bildo zer bat. E, Usaian portatzen ez giren bezala portatuko da amaborze egunez. E, beti euskaraz ari dena? Beti euskaraz hasiko azteko bai. E, Erra nahi du, e, ni urepelen bizi banoa bai usaia ez du kietara eskoraz hasikoniz. Eskoraz hasikoniz eta gero ikusiko dut parekoak nola reakzionatuko duen eta egokituko niz. Uh, hainbat gauzen mm. arabera sekulan ikusten maniba da parekoa ez dela bate euskaliztuna ez du la ulertzen ere bon frantsesera edo espainolera edo beste hizkuntza batera pasenako da atik ikusten maniba da parekoa ulertzen duena izaiten la ez elebiduna bat frantsesaz beste euskaraz hori e. da obi Hai, hori da, eta segituko du, segituko du, Euskaraz. Eta Frantxez dun batekin ere, egoeraren arabera, ikusten aldu berak, ja segitzen duen edo, ez, eman dezaun, badira egoera desbergdinak. Naibali maut, bageta bat erosi e, bai honan, Usaia ez dutan e, bolanjeri edo okindegi batean. Bageta baten erostea, da, da zure bageta galdeitea, zenbat den galdeitea, e, eta mirezke jaio. Hori komplikatia otedea, edo eiten aldugu eskoraz hori ere, eta hori ere badugu elkerizketa elebitun bat, ximplia, labuja, errepikakoja. Eta menturaz oztik uh, gomitatzen dugu ere, edo gogoa emaiten aldakogu ere, edo galderak pausarazten aldaz, kogu salza bete honik Unik egiten daut. Nik bederan, bon, ez dakit, bederen behzaldietan, uh, egun hon bat eginen uh -huh. edo edo mileskera jo, eta gauza txipiak dira, beren desburukatzen aldute e, gauza frango. Hori da, hau bizi. Beste kontzeptu berri bat txartu duzuea ortengo edizioan, ari Gunearena. zer da susan? Ari edo Kamila. Euskaraz Lasai agatzeko gunea. Hori da, hauhtengo behikuntza da, hauhtu gira ere ez girela Euskaraz bortxas egeskiari ez baita nun Euskaraz agatzeko giren. Hauhten, aurten arigunearen bidez, identifikatzeko dira leku horiak, e, nun hau bizi eta abela jir ere babestuak izanen diren, kako txen ahteen. Euskaraz a, Lasai edo goxoki agatzeko. Eta ere badira bidez behintasun kanpota eta bagne ari gune bai, hemen ipaaldean eta bereziki eh, egitajekin na gira lanean lehentasunez bideratuko ditugu egituretara zeinetan kanpoko jende ejezibittzena hal duten euskaraz. Eja nahi du edo zein izaiten aldela, saltoki, saltuki zerbitzuune elkartete erakunde publiko horrik dira egiko etxeak du iigatiok e? tiak ere gaztexe bat, baina gajaista ere izaiten alhal da, hemandezza bai gogin bat euskaraz badakite, eta iek harigune izaiten aldira bali maduten horbait kanpoko jenera zehitzeko eskoraz eta prestena bere aldiz ere aubisie dobelari prestitizaiten. Hostengor hmm, kindegia bai yonakoa izaiten da. Izaiten da, bean hor egitura da Engaiatzen, ari gune oki, izaitela. Okindegi guztia. Ez, ez, ez da bakarik guztia, saltzailearen mm. uh, esku, ari gune izaitela. Egan haidu, da er, nahi du, denek ez dakiten, adostuko dugula, saltzaile eskaldu noiek, ahobiziedo beharip gesti zanen dirila, beren engaia mendoren arabera, eta horren arabera, jahiko dugula gure egituran, identifikagari bat, ikur bat, ega iten ari gune girela. Gero gertatzen alda saltsaile guztiak ez direla hala, edo izaiten alda saltsaile bat haobizi bela jip jesgoizian, eta bate ez atxaldean. Kasu hortan galde egiten da iku jori simpleki atxaldetan kentzia, ez palimada norbait euskaraz egizibitzeko. Bezera horiak indezan, okindegiuntan, mintzatzen alain euskaraz, edo ez? Bai. Eta gero bada, bagneari gunearena, fite-fitea, hori da egituraren bagne mailan, E, Balimadira jadanik, e, eman dezaun, lankide batzu eskaraz aidirenak hori identifikatzeko. E, ara, hemen lan egiten dugu eskaraz. Bestera izaiten alda ere, eskualdunak gira lantegiuntan gehienak, baina e, usatiagira francese zaxialanean. Zendako ez ginuke baliatuko Euskaraldiko amabostegunoiek, lan ahemana aldatzeko. Fite-fitea demora joa iten izena emaiteko, oino egiten alda, Arigune hori bilakatzeko, enpresa bat edo mementoan enpresak? Bai, hori da. Ari gune gisa izena emaiteko, iraila edo buruilaren oitazazpia agte da, eraz epea eldo zauku. Bai, tinkoa, bai. Eta inalda. webgunea euskaraldia.eus webgunean. No. Eta uh, izen embaitea pixkat uh, zaila baita ere zitto bat bada kanaldu den uh, esplikatzeko dolaguntzeko konjetuki nola izena eman. Eta gero kapaztatzen hal ere tokian toki baiira egita taldeak edo egi bat saltegi batek edo espalima senditzen izena emaititea, bere adosmena emaitenndako hitar talde hori izena eman dezan bere tokian, eta gero zuzenean ukain ditu eskaralditik informazioak uh, bere emailera mailera edo ora. Hori fitein bagda, eta gero berantago jinen da norbanakoak uh, ere bere izena maitean alko du, mementu handi direa enpresak da entitateak, baina gero nik zuk, uh, donok? Bai, hori e, urritikoiti uh, eta azarroain ogoiain bezpera hartio posible izanen da izena maitea, eta egitartalde tatik jinen dira gero txapak eta berdiren uh, informazioak. Badakit bilkuretan hasiak ziztela, batzok doerien bilkura bat edo egun bate antolatu nahiko duzue. Iraileu ugi astapenan enturaz? Ugi astapenean, maia. Hor, oh, haigira, beraz, Kamila Gehauaida Lapurdin, etani basena fachotasi berun, eta harigira egitarekin biltzen. Alde batetik, obekik omgein dezaten Euskaraldi azer den, belarri preas eta hobizi harigune histori hori, baina ere, hortik ateratzeko antolaketa batekin, zein, badituze arigunean itzuliak egiteko, baina, Ere diruzatuak izanen dira ekintza batzu. Euskaren erabilpena egsten duten ekintza batzu, beraz horietas uh, ere gogoetatzen aigira. eta biziki-bilkura emanko eta interesgarriak dira eta egitak beren energia guzia partekatzen daudete eta ongi etologia da garaihautan. Sana ere Camila Gazian Euskaraldiko kideak esker milaagititasun horiek emanik. Esker I esker?